تراځي <تصفيق> دې خبره چې د زمکه کله سړې شې کله تودې شې دې دي خو یو وجه د توغې لري چې په کال کې د لروالي د دېوالي وجه یا بل سړوخ او تودوخې هغه ده چې په موسیم موسم کې ځینې زمکي يا خې زمي تودې وي دا ولې مغيول دي په مقابل کې خنيده او په خاور کې ګرميده مثلا او وای مغیرو د دې دې څه وژده دا لکه ورست درته وایمه اوس راځو د مزکی تقسیماته مزکی څه ده یو خبره پمنکه بل ده ده تاسو به کې لیدلي یو وردی لبنبی چې پزین کې لکب سې دی دلته او دلته په ناروې کې پزین زاین کې اورز بیره وږده شي پزین زاین درې میاشتې څلور میاشتې پزین زاین کې اورز درې میاشتې څلور میاشتې دا ولې زکه چې دلبر او دغه مزیکه دا یو بل څه را داسې مخامخ دي دیطور یوس دا ولې قلت یو بل څه داسې مخامخ راځنه باندې نه دی متاسفانه باندې ښه او دا لاندې باندې نه دا یو بل څه را داسې دي د لری والد وجه نه یو قلت سره لاندې باندې ښه دی دا یو بل سره مخامخ ښه دا سره مخامخ شي نو د دې د زوکی په کومه برخه په وسطي برخه په درنياني برخه دغه پور ته قطبي برخه د دمرشوان لګلري فات شوي چې ملي پاتشه زکه دا کانګل پد شو دایمي کانګل ده په ایمې کې وو تيګي سمندرې ده دغه برخه دغه نړۍ کې او د غلندني برخه اقیانوسه مونځنه دي, دي, دي, دي, دي جنوبي د غلندني برخه هم کانګل ده هلي ده چې دمرشوا اا فهم کوم ورسې دي د فهم کوم ورسې تاسو کورې ته دا غوښمه خامخې چې را بلکې دا وسته دې رسولای په کومو برخو ده په منځنۍ برخو او دا کوم ځای دی چې له شواو رسيږي لګلګ قرما چې بيخنه ورسيږي بيخيږي څنګهل ده ځین اسلامي مسلمان اولانه حتى دا اخرخه نه اخر نه دریوته ورغيم نو ولانا تاسو اسماني الله دې وساتي د دنیا مرياګي شته چې وګوره پدې کې زه نه ورته ته تلایم نه ورته ته تلایم دا ټول شیان د پسترګول نه انکلېبلی دي د وېټوني په خېل شره کړی به یې چې خپله شی څنګه ورته چې ولما ټول ورځ له تاوالا لري ته ګوري نړی په سهارونو څخه د ماګیګانو څخه د ماحمو څنګه یې او تاریخي فکري ویلي دي اته چې ولما ولدا څنګه څنګه نو دا تاسو خواته شمالي خطب هولانډي دی د جنوبي خطب دی او د دوارته چ ننر نن ور شيونه ځکه او ته کې بحرونه او سمندرون او هر څه کې څنګه دی انسانان هم کېد او څه د لای نشي وي و جداد شي د مرش و الگورسي رانا الگورسي اوس راجو کی خبره سر داسما کوم تقسيمات لري زميږه تقسيمات اساسن په دوله دي یوه دي زميږه کوم څه هغه له زميږه کې او وړي علامه زمکان دبرخي او بده یوه برخي وځه دنا ښه څه کوي ګوره دا کوم شی عادي رنګ ده دا ټول یو بدي او دا کوم څه مختلف نور رنګونه دي نور دا و څه ده دا عادي رنګ کې په دې نه شکه خو دې توپیر نشله خو نورو نه ښکوي چې ځینې ځایونه ځې کې داسې جوړ عادي ده رنګ لکټیز په ځینې ځای کې لکسپین څه عادي ده خصوصا د ته چې مزيره هغه د لکسپین چا کې ده او چې کوم منځونه دي هغه بیا تیز رنګ ولا عادي د دې تهره د بيواله یي د دې معنی ورکې چې د سمندر ډېر ژورد او چې دو دا لږ به کارې سپینڅه کوي د دې معنی ده د سمندر ډېر ژور نه د د سمندر تقسیمات اوله کو ترجمه سپېږ د سمکت تقسیمات ته راځي د سمندر تقسیم جو ډاوله یو د منجمي سمندر یو د مایه سمندر منجمي سمندر ول منجمي دوه ستاص یاد ده نور نو رسي دمر شمال نو رسي کې شمال او په جنوب کې نو چې دمر هغه نو رسيږي شوا ګرمي تودوخه نو رسي حرارت نو رسي جنوب رسيږي هغه دایمي منجمد یو بل خبره ته تاسپان درلو نو چې د زمکه او لماره باندې ځکه دغه حالت کې په علي شریف کې دکان چقدر مېل دی مېل پندازه بان و باندې ديش دا دمیل تعبیر او تفسیر محدثین څنګه کوي چڅوګین راغی 2 کیلومتر 밀 بولی سوګا د سلای 밀 بولی چې ار څه ده خدای زما کړنې دی کی ګل مرته مرته دی وریو اونډسکې یو وریو یو منډه په به او بخار ته سمندرونو به او او به چېر مشیپڅه تبدیلې او بخار به نه شي څه چې تبدیلې او څچې به کې ووځي چې نه کې وو روځي کې چې 34 لکسانو سره اثر نه شي هو دې چې نه وي پد چې شي دا وو بوخار تبدل شي ولې حراره پر لږ زیات شو بیا که یو ځک کتاب یې خو بوځوي واور کوي واجو یو بم کې ما شو ما یې ختي کې ووځه نشي بیرته کې لوک سره دغه نڅه وکمشه باندې دنه نه لري او تیلي د دې دجسم دونه یخ شو چې د بیلونه هوا شتماس او سره په لکه فورن هغه ته بدلی چې هوا چې هوا اگر نشي بخار ار رواني پدې کې خو څو نه د دې دوبه له کومه کوي هغه هواش په ځان کې اخيي جوړي خبره نه تاسې اوري وایته هوا کې د مناسب دونه فېسه ده یان په نن نم لوندوالی دومره ده چاڅه مځتی یخني فېزاتې هغه لوندوالی په ووبره لې او چاڅه مګرمي هغه په بخار باندې نو د زمکه شنه تر انځکی یم داسې زمانیت تهګومو تیرېدل او تیرېدل به چې فهمات راځي به نځدي شي د زمکه ووبره بخارش او داسمه که شل فلج ورکړل نه داسمه که دا سده وسط زمکه شو زمکه د دې ستر سطحه چې دا, دا خاورینا انسانه له پاره الله خاورينه پیدا کړې چې زراعت وکي یا بادې وکي کله ټول خانه وي نه د خلکو اوبادي وسې کوله غنه به چیرته کړل چې نه به څنګه ریسپی یالي ریسپی خارونه به څنګه جوړول نو الله خاورينه پیدا کړې د دې خاورې لاندې شېدهږي گاګرینابرخانه د گاګرین لاندې شېدهږي د دبرې نه د دبرې نه شېده یوه د سې د سې د دبرې تیر شي دي د ټوله زمکې رسېږي او د دې د څه د سې د دې د سې او د دې پمنس کې بیا ماي اور ده ماي اور ده دې شینګل په حالت کې کله کله تاسو به ولیدل چې کې جاپان ته آپیش پښښان راووت هغه وخت او د دې اور کله پورته مخ لري وي تاسو دې سلابونه ملي دي اور سلاب را په مخ دي ځین چې ګان کې ولیدل یې یو رغه مشوي تاسو زموږ خلک په انګلند کې دغه دونه 2.28 روپایي بنکریو راول دا د غزمکه سروچ چزمکه سروچ می دلا درژونه یې یا خو هم دریو خو خوای پور تر اوزي او یا هم اغدودونه بخارات را اوزي بمن فزا ملاوسکی نو داګه ګوري تاسو دا مندونو خو د ژور سپک نشو نشه دا کنه په مربه تر انځیشي چې لمن تر دا بخار باندې تبديل شمه دا به تش شي لاندې نه راغله د زمکه پردان ازه کا پاتشلی او اوبوبو وشني زلزله براشي نفس نه کنه قران کم زلزله یا دشه دا موشبی اغلند اور به دفسر اور سره چې دمر د توجوخه او حرارت ده دا داس شي فدای فرسمندرونه دی ور ور او زلزله تر ټول ځوار ځای د زمه کې تلته کوم ځای نه دی سمندرونه دی شي او زمه کوم شي او غیر بحار بحرونه به ورونه بحرونه به ورونه د کافران د ضبختان ایمان نه د لعناد نه راوری کله دا د دوی املم دا او توای چې د قران چې څه ویلي دی حق دا د انسانم دنده حق نو زموږه جوړښت نه طریقې ته ویلي چې لمنځ کې مایه ورده او ورته علاوه ورتواي او افسایده د هرینه طبقي دي او طبقي او سرګاګرنه یا سرګنی ده او خورینه لپاره د انسانانو لپاره د مصلحت لپاره اوس راځي دغه د سمندر څخه د سمندر اوو ترویلی زه سمندرونه چا څونو وې د الکتروشنیو د الکتروشنی دغه لنې بننه زکه چې کترشه نو وای خوږی او بغندکیږي به کې ټول مخته د شینزورې ووبو دي بل ځنی ووبړی نه وې برابر تورې شي بل بللاغانې سره پیدا کېږي د ټول کله به یې سره دا چې په میلیونو کاله دا ووبو لري دي او خوخ کارونې رانی دي دا والي. ذا ذكر رب العالمين ذمرا ما وجدك پیدا كده شتزمك تعفنت و توب تعفنت و غندبيته نبريد غندبي مست شيء سلافه امال زين خلقهم و علماهم كمالي سرى تشبيك طلي يا ايها العلماء ويا ملح البلد من يفسد الملح اذا الملح فسد من اي علماء قيد وطن مالبون مالګې وسوڅم کې کې یو رځ خراب شو نور څه خراب شي په مالګې وسنکی دا نور خلک خرابې ملسر ته مالګې فطابې سمکو وکټې یو رځ خراب شي مالګې خپل خراب شي ندی به پسی بیا هغېستا ورځو نه مالګې خراب شي بیا به ورځو نه مالام خراب شو یو رځ خراب بیا ورځو نه نو دازنټ دی سمندر پیدا کړې دي چې څه چل شي تعفول شي څه تاسو نه مونږ سنشي دا ټول د دنیا د بولي په سر واخی او د خپل د شه په مشکې اوسه زوبه خپل کول کی اوسه زوبه کی کاسه کی اوسه زوبه او به کړئ دا اوسه سرهونه راغلي دي پاکستان کې اولته په په ځای د راترس په دمه چې په تیرې شې ملي دي څونه بد بوې څونه مرزونه څونه نور حلاکټونه څونه دا کنه او او به تربین ندي ځه منډه او لا ګټه نه پیدا کړې دي أنا اسره ني دي چې سړی ورشي نن دې نه شوخت راځي لا ورته غوړېږې کچه تغلي نه مالګه چې الله फायदा او دې مالګه د دنیا پاک ساتلې دي دې نه پاک ساتل کله دې ځمکې خلک په خپل منځ ته بدوی مدوی جوړې کېږي چې دې غازونه دې وجنه یا د صحه دې وجنه چې د مردارې ورچې یا بل څه داسي عوامل پیدا شي چې بدوی لشي ولله تاسو منډه په راحوشم د سمندر نه له طاله ورزی پرهوالوسي بیران شي په صفه شي <سفحش> د ارتوازيت پښته د الله احمد نشه شي اړخات نو دښې د سمندر د توښوالي او وجه شدا د الله یو رحمت کده تر وی نه وای او دخه گیوي دغه متا شي بدوي دی د انسان د زمکه په مخ گزاره نشوي کولای نه ممکنه ده فقط پیډه ونم یوه مې شو به دړي بدوي دا چې په ميلونو کې قانون وداري نو دغه په ول نودد الله یو بل رحمت دغه انسانانو باندې چې دا انسانلونه یوړتاله په روغه یې راکړی تر اوسه دې خبره ته چې دا انسانلونه که خو د وکسمدي منځنځدي دي او تر اوسه دې ته چې دا انسانلونه د د زاوروالي او د لویوالي دیوالوالي او ځمکې ته بينځ او د لویوالي په منسق باندې کومو کټګوریو یا کوم دسته کومو ډولونه كما انهال تصي سمندرين دقه دا اكسماي من الوليد وراكو للوجن يوتاي باربيك محيطات المحيط الهندي يوتاي اقيا موسنا ذا المحيط كذا محيط ويذ مزمكنه احاطه بنا مزمكنه لا غير خراسان قوري ده ده هند اقيا موسنا يا دهن محيط المحيط الهندي هن سمندر ده دغه چغوره دغه کې شهر کې بنځه وبدلهغه سره ده خطاینه دا سمندر ده دهن سمندر د ده دغه جنوبی سره اطلانټیک سره نه تهي دي سره نه تهي دي د ترمنځ د شمالي اطلانټیک څه شي د ناتو ناتو څه سره جنگي او څه څه چې راغلي هغه په دغه لري ناتو هغه یو د يا سلوكه لم مخففات يا بيرسله تشرح روما امدا سمندر قولي ددي سرنختي بهل كاهل سرنختي ددي سرنختي ددي ددي سرنختي ددي ددي سرنختي سر يعني دديزمكن قرد تشرت لاتالي احاطي كريز نتش احاطي كريز مكن لوچنا اغشو شنو محيط اغشو محيطونا يا اغشو اقيانوسونا ده اقيانوسونا ده مشهور څلور ټوله ډېر مهم او ډېر مشهور دي هغه د هند منځنوري د هند او قیامس د هند او قیامو ذکر تواییدته چې دا مخامخ هند پروت ده دا ګور هند ترځه برایستله ما مخامخ پروت ده او دا ذکر ډېر مهم ده یوه د اهمیت یو رست د وایما چې دا دې خواته ده د دې سم سره مخاله سره مخاله ولې دا او د غاشیه او د افریقا او د اروفاوده د دې ټول سیمه مخه دي خو تراوتله ده ورته نو دا تجارتی لحاظ، پاسکاري لحاظ، په اقتصادي لحاظ په هر لحاظ باندې ډېر مهم دي دا سیمه چې مخه مخ ده ده تاسو ما په شرقي طرفه رندته په غرب کې نه ده او دا شرق وغرب وربيا او غرب تعین سره وکړو مخه دې ته شمال وي لیکنه او دې ته جنوب وي دې ته شمالي نه او دغه جنګي قوتونه دي د ته شرق او د ته غرب وای ځکه شرق او غرب تووینه چې دا ځمکه د راستخهونه چپه خواته تویږي د ځمکه حرکت او د اجسابه حرکت په طواف کې یو ډول دی په طواف کې څه حج او په طواف د راستخهونه چپه خواته ده ځکه هم چې په راستخهونه چپه خواته تویږي تبي حرکت دغه چې د راستخهونه دي او شي، تاسو درسته خونه چې په خاطر کوي، نو داسې ورته کوي. نو اولا باید دې برخي، اولا باید دې برخي مرشوه ته مخامخ کېداره برخه، دا برخه. صدا برخه مخامخ کې نو دا, دا, دا شلښو. او اخر اخر کې به دلونه، دا برخه خپناتی، دا برخه خپناتی. نو زه کوم دې ته غربې. چې مخامخ کې د مرونه ته به خپل حرکت کوي، لازم وکړه. چې ګذي، نو اولا دا برخه مخامخ کې ورته مشرق دیغه او خانس او اخرونه یبهه شپناکی دا د خپناکی دا نه غرش مشرقه دیغه ته غرب دیغه ته شمال او دیغه ته جنوبایو و ازغه د افغانستان د اقیانوسونو په جنگلويته یو د هند اقیانوس دا د سمندر دا چې تاسو لپاره دی خره په جنگل مهندې تاسو په خبرونه تاوري وشه د هند سمندر کرا دا ورسیږي بېهان سمندر کې دا د تیښوش مې بېهان سمندر دا شړله بېهان سمندر د خبرونو کې یزدی مودا دا او برخه وخته د افریقا خره او تنډه افریقا دا جنوبي افریقا یا سوت افریقا شورتلای او شمال وخته هند او جنوب وخته منجمد جنوبي بحر له ایا کتب جنوب د جنوبي قطب د ورته دې جنوب خاطرې د نړۍ پوسو د نن نقشې کې د دېوادونو بیرغونه راوستل خو نو روزه نقشې شدي د تیبيې خپل سپینونه راوستلې سي ګرداي سپینونه راوستلې اته جنوب خاطرې انټارکټیکا یو قطب جنوب ده شمال خټه هند ده جنوب خټه استرالیا ده او انډونیزیا او او غرب خټه افریقا ګورې دا د څونو د موهزه نه د جزیت استکه موزه تاسو به راځو کوی چې الله دې ښه درکړي دا سبب د نغوارمه صبر پورته کوم یو ټان چې مولنه سب ته درته وایي او انډونیزیا جنوب خواته کوټي جنوب دا. او او بحر ده یتوای بحر دا په تراځي دغه سمندر شته شي نه دا د نړۍ تر ټولو مهم سمندر ده زکه چې اروپا دی خواته افریقا او د زوار تر شاته د آسیا د امریکاګانو سره وصل کوي دا شمالي امریکا ده او د جنوبي امریکا ده د وې کانادا ده د هغې می ټول داخلي د دې سره وصل کوي دا خلک چې راځي د دې سینته د دې نړیوی بدونه تجارتونه شری亚洲 او دی افریقا او دی امریکاغان پرمنس کی یو حته د استرالیا پرمنس د ټول هم دی لار باندې نو دا ډیر مهم ده دغه ته په انګریزي کې ورته وای نورثن اټلانتک اوشن شمالي به شمالي اټلانتک شمالي ځوله د غبرخې شمالي اټلانتیز دی او د جنوبي امریکا جنورۍ وایي د مهمه نه ده ولی مهمه ده ځکه چې یو خاطه په قبر ته د غبرخه لاندې او په خځو د جنوبي امریکا او برازیل او چيلي او بولیو او پیرو او او انزیوی لا دا پراتي د غبرخه لاندې راخلی لمنګ دی بته نو د نړیوال اقتصادي فعالیتونو نړیوال عسکري فعالیتونو او سیاسي فعالیتونو څخه دغه سیمه کې نشته ځکه افریقا هم کوم ځوري مملک اذا جو نبیان برکان کامزوری و د چنګکوم نیکومalik کمزورېاتې تجارتوم کمزورېاتې عسکرياتوم کمزورېاتې سیاسي اړوختوم کمزورې دي مونږ ډېر قوی نه یعسکرکشي لخرکشي نه ویل تر خو په شمال کې د اروپا د فرانسې د جرمنۍ د پرتګال د آلمان د ناروې د سوئېزلاند د اوکران د تورکیه د دی خټه روسیا د دی خټه د آسیا ایودوندي دی خټه د شمالي افریقا ایودوندي د مصر د الجزائر د مغرب د تونس د دا داسې خپل د دی خټه کاناډا د او د او هغه کوم نشته شدی دا د کوبا کوبا شرتوی له تاسو ورونښب کیدغه د قزایره دا تاسو ورونښب لیدې زنه په افغانستان نه لګې زنه بولي او په دې جزیره کې دلته بند کړی دی دا ولید څکه کیمیري کې وشده بہتخ راهر خوای په 10 سنه در کې بند کې چې کشته ویني لري او وزرنا منلون دی په افراط دی الله دې متا دا په دار باندې د خلک دور دارن خلک دي په دون نه یو مکه شون چې څه څه تلل په دون نه لو یو چې زوښ څه تلل ولې په داسې یو ځل <سؤال> کې سمندر کې شیشلار خون عبوبن کوي دا او ګې په بدخستان هم هغه څه هم ګرځا چیر د غزني کښته یوته درولې ګرځا چیر په تګی کې راځي دی کوم په نومه خاطر شاوخات دزات دا د کيوبادا نو دا شې مېره مهمه ده نو دا څه مهمه ده د دغه غار او خو او دې خوا د دې شرقي خواي او د دې د غربي خوا د هوادونو چې څونه دي د خپل کې یو خپلوزی تړون جوړ کړئ دا داغه فوزي شده د دې نوم یې خا دا ناتو یا ناتو ناتو د څو حرفونو جوړ لیدو ان بلدا ا او بلدا t او بلدا او د څو حرفونو جوړ شو تر دا هر حرف د کلمې نه خپل ځای ده ان حر خپل ځای شمالي ا خپل ځای د او تي خپل ځای د تريټینا یعنی تړون او او اخل شوه د اوorganizزشن نی مووسسهح یعني د شمامالي آلانتیک د ترون مواسسهه دا یو ترون ده پس ترون سیاسي ترون ده خونده تر پوزي تر ده د شمالي آلانتیک د هوادونو د موسسه مع تو دهول مط شوید د دسلمندر په خااره ان چېسونه تونو ب مې پردي او د خواتهاشسونه پراتې دي. د شمال په برخه کې، دا په برخه کې دی نه دی. زکه خو د له احمد نژاد سره له ایران سره جوړه. احمد نژاد چې کله چکر و هي له کبير غني بيردي پی لکه د دې له دا سره له ایران سره. د بوسه له سره له ایران سره. دې خلک به ديولې به ديولې ولري ثاني چې نو دوی له سره جوړنه او بل د کمونستان. د روسي طرفدارانه لګې ځای خلک. دې او دغه هغه مکان شي د اروپا طرفدارانه، دې ویډیو د دې ترمن سره جوړه نه لري. نو دغه وادونه او دغه وادونه د شمالی برخه د ټول سره یوشي دي, دي دا دا او د دې نوم د ناتو. نو اوس که تاسو د ناتو قواله دي ناتو په ځونه د ناتو بمباری د ناتو تیاری کله اوریا نو دا به یو تاسیزه ترالیز د دې مملکتونو د دې څو مملکتو یو مشترکه فوزي او د دنیا ټولې د قوی وادونو مشترکه ده. مومره خوښه ده روسن ته نویری او دغه اول روسن تر دې ځایه یو پر لاغلی وتي المان پوري نو بیا د کره کرا کرا د شوروي اتحاد چې لنته له د تصفه متوبنې ماته شوروي مشروم یوازې روسیا پاتې شون او د ناتو به اوروغ اوروغ اوروغ د اوکراین او د استینه او د ټولو منځکې د خوري بالټیک هیوادونه د په ناتو کې شامل کړ او نه شامل نو د دې تر سیاستنا څه من درو نه دي د کوم سمندر وو؟ له کوم سمندر؟ د کوم سمندر یا د اټلاس سمندر دا. شمال خاطه، شمالي اټلانتیک ته جنوب خاطه؟ جنوبي اټلانتیک. خپله یو. او ځکه د جنوبي اټلانتیک او د شمالي اټلانتیک یا کوم یو کې د اټلانتیک حدود کم دي. د دې حدود د شرق خاطه څه شي پروت ده؟ امریکا غانې. خلاص شمالي مېخه او جنوبي امریکا. غرب خاطه چې پروت دي؟ امریکا غانې. شرخ خاطه خوخه شمال خطه شپلا دی خدای شمال, شمال. نه دا هغه نه دا دینمارک نه دا د ګرینلند واي د دینمارک تل تسلط لاند ده دې دې نه دینمارک نه غوړي دې د ځای ودان کوي دې ځند خد تسلط نه غرا وسل نه نه ده کانګل ردا سیمه هرڅ دې څنګه نه شي اوسېده هڅې خپل بیرک درولای چې داسمه په یو وخت کې تودې دې نړیزم کې حرارت دی کی ترړیزم کې حرارت دی کی ګیرا کنګل وی لیکي چې کنګل لیکي د زمه کې لڅي چې زمه پیدا کی رواني او موږ او او جنوب ترفه یا انطق کان نیجرا سره اوله شمال ته راستای شمالي منجمه ځهات جنوب ته راستای جنوبي منجمه ځهات شرق طرف ته اسي افريكا او اروپا اروپا او دا افريكا او هر طرف ته امن فدان جو شمالي او جنوبي امریکا ترکو له لوی سمندر په دنیا کې چده پر ټول لوی سمندر هغه تریاوی آرام سمندر یو بحر الكاهل تاسو کوته بحر الكاهل وایي حرام دا انګريزی کې ورته پیسفیک اوشن وایي او په پښتو کې ورته موږ تاسې آرام سمندر وایو دا ډېر لوی او طوفانیکی دی نه او به آرام یې نه زکه ورته آرام سمندر وایي مګر سمندرونه شوالې دي هغه مختلفه طبيعي عوامل نه د زلزلونو نه د بادونو نه د دینه د اوبې ورسفان دي چې دونه ډېر لوی ده چې د امریکا لوربي سمندر نه نیولې ته تر استرالیا او تر او فلیپین پورې د جاپان پورې دا شته چې څومره ده داسې چې داسره ګردکې د 8 سره وسل کې د شاته ټولو وساره فاتحې تر کوم سم اندار نو امریکایان چې کله جاپان په تراژیا خلپین خاطرایې کوریاګان په خاطرایې امریکا شاته د لږد سیمه نشي امریکا 10 متر سان فرانسیسکو ته او لاسانجلس نو ټول ټول لوی سم اندار چې شمالي اخیان سه کبیرې شمالي, شمالي دا څحال چې نقشه دا څه وایو ځي ده دغه نو شمالي اتراف ور باندې کوي او کبیر نو یې مغایو شه اخیان سه کبیر ده دا اخیان سه کبیر و ده ځان یې نوته اخیان سه کبیر و ته څنګه ده نوته دا ریشه ریشه د څه لته زه سره راغلی هغه فوره چې ما ته فدیره داول لخواي زه غواړم دغه لاته تاول او دا سمندرونه په خپل د ترختارې دي دا اوس کوم ده دا خو شو دا دا. دا او بل اول سمندر ده هین سمندر شو دوهیم د اخیانوس هغه اټل سمندر شو او دریم اران سمندر شو دریم سمندر هیوادونه به زړه توان ان شاء الله تاسو وګورئ خبرونه ډېرې د اران سمندر په هیوادونه کې دا وشو دریم سمندر به هیوادونه ته هدیه دا وکړه هغه وکړه د اران سمندر هیوادونه کوم دي او د کوریاګانې کم دی، جاپان کم دی، فلیپین کم دی، ماليزیا کم دی، انډونیزیا کم دی، نیوزیلند کم دی، استرالیا کم دی، دغه به ان شاء الله په تووي شکل د ځمکې تقسیماتو ته راغوستي، واجد تقسیمات شي. او بلې شمالي نیمجه او بل جنوبي نیمجه ميد، نو ټول څو څینځشوي. د دهن سمندریاو، سمندر، یا سمندر، د آرام سمندر لري. شنو من جمعیت سلور او جنوی من جمعیت څنګه د محفاظ شو ول محفاظ دیش د مکنای احاته کړې د زمکه نه تاوشي بل هر خایو بسر له کېدلې او د زمکه په منځ کې رائحه تا کړې دراګیر کړې ده خو څنګه د نور نشه کو سره یو بل ډول او بوته او دا هغه دی څزم کې پدې مې دې برخه شته څو غوره دا څه ده چې عرب یا عرب همدغه هند د سمندر یو برخه دریاعه عرب ترې یو مملکتونه ته مخامخ دي خو ته غوره او عمان دا یمن دا د دبي دا اغادي امارات نیو د خليج د ورته ندیته مخامخ نه دا دې عرب یا عرب بحر بحر داك دي المهم ديه رحله غرس ديه ان شاء الله شي اقتصادي هنيك راه زك دخليه ديال خليج دلتا راه وتهله ديال الدنيا تنزاويا دي في سبب تيل غلى ديزينوز ديزينوز دي دابا دا كننا دي دي ردي السنه دت في السنه دنا الامريكان كتشدي كانوا كروري داسي فمختلف الاور الشدين ان شاء الله دا تبوس مخشكي واه غيبر امريكا ترسي نو يهد بحر العرب اه دا غبر خالد اقول اللي ما دلاسنا فور فش يخط الهنبر د يخط اداره بجزيره براد وبل اسومال استاتیکا کل اوریا وچه سومالی یارم دی عربو فسانندر کی به ومن تخلیج کی کشته تخته ولید اغه ومن دا غره دا بدن ومن د نور زمان دغلط و ترش په دغدا کی د رښتګان بوج نو د دریای بل بل یا بل بحر شه یا <صدا> بحر <صدا> احمر شو دا ډیر مهم دا بحر احمر هغه چې د رسول الله صلی ور باندې وکاو او لدنه را تیر شو د خطرغله چې حبشې ته هجرت کړو په دې سمندر باندې را تیر شو او د جدي نوې په کشته کې او د جدده او د دې خطرغله د یا حبشنه د توفیاده دغه سره بحرایه اندریای سورخ شوړتوي د لکم ځای شروع ده او په کوم ځای باندې پاتره رسیدلې ده د شروع ده دغه یمن دی بڅنه کړي دې نه چې دغه ځای به بحر سره لګیتلای او په پاتره رسیدلې ارته په مصر کې که ښه پامي د خبرو کې او وه چې د مصر د مصر د شرم کې د سره بحري په ساحلي خرګوټي کې د ویني د مثلا نو وندر روان ده دبن ډیر ودی دلې ها او شرمشه دې دلې یو شرمې هغه دغه دغه ده دغه دغه کده ساحلي خرغو ته دې دلې شرم شي ها مخه مخر څه دلته یو دان تراتېدي فلسطینی کې دا چې تمام شو ده دلته خطاسته بند تاریخ خدا په حقیقت کې اوس بند نه ده دغه شری بحيري حدود کوم دي د دې شمال مصر پروته مصر او جنوب ته ا رب بحر قرط شرقه جزيره عرب قرط او هرکې مصر, و سودان و مصر دي دي خوطة خوطة. او سودان او ورېټيريا دغه ودانې پراته چې د موسی عليه سلام راونیدل چې مصر راغلی وو په د بحر قلزم کې د دسرې بهيلي په وبرخه باندې تورګټ ا د زو شنه اس پوڅه باندې راشې سیناق صحرا کې راتیر شي د خوت دا وشي چې د دې وشي لاره پرېګدي او د سمندر لاره تدريش ندير الله د فرون غ قوو ته راده کلل ځکهې ممساله سلام په دی لا بانددي ورګ د دا او ای چ کله ته د ناخشه په د دا شکلبانند د آ ک چتونه د بیاو ځایه یا شوي د قوون د طببعه ځای یا شوي دلوته ل السلام د نوه السلام د براهیمو د سلام دي مساال سلام د شو به السلام د نور راخوامو دا ټول لري را بیاقرآ پهه د آ طلاوتته او د خورران تص تجمهدن بیا خخواند در کې د ت چې د کوم ځ ک شوي دي دا سهه خبرې دي سر بحر اشو کومه بحر عربو بحر پودار سور سمندره سر بحر سمن بلغه دي خواته ده د تورې مدیترانه د مدیتراني بحر د مدیتراني بحر د مدیتراني خالصه ورته واي چې دي خواته اروپا پرته ده دي خواته اسیا پرته ده دي خواته افریقا پرته ده دي خواته امریکاګان ده د دنیا تر طول نسلول خوونه آسی اور تر اوتلی اروپا اور تر اوتلی افریقا اور تر اوتلی اور امریکا لار اور باندې سره ده دا <مديترانان>. پر <تصرف> دې مديثرانا باندې وخت مسلمانانو حکومت شللې مسلمانانو له کوم ماویره د نه ده فتح کړی و بل ترې قبرس سي فتحك لغاز قبرص غوري دا فتحك او دي خاتم المسامنان وفتحك لي جاي فتحك لاتونس فتحك للجزائر لا فتحك, فتحك المغرب فتحك كلش المغرب تلمسمانان الاخترا داخلي مرقبه بن ناصير رحمه الله عليه غادي المسامنان سر لخترو شدي كل تراورس ديال الرباط او دي خطاب ديال دي اطلانتيش ديخل باس دواله فيتري وبوتو رخكي او جاي لا سون فورتا فاجيا كذا خبر و شدو او بو شاك نور او چه ستو وبندگان تریکشته زره التم رسول دی تادین دی رسول اخلاص شو خو حکم وکړه چې نور کشف کوي نو ډیر دا امید کې نه ناشته دی دی خو ته مخه شو دی خو ته بشورځم دی په دې تنګیلې نه جبل الطارق د 85 کیلومتره تنګیلې په دې باندې شو دی اسپانیا فاتح د اندلس وو د مسلمانانو اندلس حکومت په منو کا نو یی کله ختم زکه اخلاص دی خو ته خوسته دی خو په ورته انګره په دې بنو اوښت او بیا اسمانه فتحه کړه هغه د بسمانان او د الفردوس المفقود او لکشوی جنت چې بسمانان له لاسه لاړ او الته په لکهونو نکوو مسلمانان شکل سقوط او کول د د اختلال ه د حک د خپل من جورو لهوج نه او د مصمانان ګ ته د پروی د وججهه چکه سختی وکو مسلمانان بیاسو د حجرت اولا لوې ک د را احت د مته او چه نه ته پات شو بیا له 16ره یولاک مصمان پی ب راول که او د مسیانو مشان بر او لله وببه وختې په دو وات چې بس تا درک تا سورګ ظهور مسمانانو بشاینه مسیحان دا اوسم شدا سفنیوان رولې په پاکستان کې یوه شخصونه ستاسو ګوره یي د سرو الفایانو نه بدللې لیتور بخوانیلې وي تور د نړۍ د عربو بچیان دي دوی نه کوه عربو د فاتحین المسیحانی کثر شې نو دغه مدې ترانه شته د ډېر مهم ل ذکر شوی خو نه توره بهيره چې د دریای اسیا او د توره بهيره چې روسیه او وکرانه او دا منطف سره مخلولي دي خپله پخپله دی تاسپینه بهیرره هم رتایوي او مطرانه هم رتواي لديخوا دا سره بهره ورتللی دي وتلو ق در ته کوه او خواته ده آلانیک به هرر یادی اطلس بهبحر دا وروتله دی جبلله تاریخ تنګله نه نو لحلې خوا نهدي ته نور سمننددون هم راوتلی دي او چې هم سروتلی دي دا ډیر مهم ضایده. تاسو مسلمانانه تاسو ټول نو اوس وته لیکم چې ډېر برخه غاړه اوسیدونکو خلک هم مسلمان دي ترکیه مسلمانه دی مسلمان لبنان مسلمان فلسطین مسلمان مصر مسلمان لیبیا مسلمان تونس مسلمان الجزائر مسلمان مغرب یا مراکش مسلمان راځي ختاره لري ایتالیا د اورش شرقي اروپای مملکتونه فرانسه او اسپانیا دي دي خو ته ده ارو پاندی دنه ری ترانه دی وازه تاسو په ذهن کې اوساته چې کله زړه مې ترانه چی ده بیردا شنه کې عجیب دي زکه ګوره تنهونه لټای شي زه اوس کوم یا او پیدا نه پیدا کوي ته ګوته دی د د څلټو یا څه دی زېکی دا او که چې نو په هکرې نو ګورې بیا په 35 وخانسر توبېلې 5 تنخانې جیګا کنه ګورې بیا وغلش دغه په 5 تنخانې جیګا کنه ګورې بیا وغلش نو وايي 5 تاته نه بل ورزمې د تنخانې جیګا کنه ګورې بیا هغه سترګې په ډرګې تر ګورې شي نو وايي ګورې په کوم ځای تنخانې کوم دا سم ځکې کنه ګورې بیا د اذنته نه د دې په اندې سنخاتونه دای کی کله غواړې اټل سنخاتونه وایم ځکه چې علامه پرسته یې پروسه لا سمو دی له اندنې سره راغلی نو دا مدیترانه ده اوس راځو دغه مدیترانه زکه مهمه دي دي بحري ده چې د سس سره او د عرب سره او د بحر سره لګیدلې فدغه منځ کې دغه بند څه تاسو بند او سمشه د دې کانال ورته وایم دلتا او دلتا او فرنسيانو او او اروپاانو بشريكة بانديه شوكا لكاروكا او دغسة منتارية لدغسة رواصلتها يوصل وشلو كيلومتر او دوشبتو كيلومتر بشاوخوكي دازمكي سيريكا ويش قوله يو كاناله داسل بكيوسته يوصل او شل متره سور ده يوصل او شل متره سور ده او جديه فارلس متره جوارواله ده فارلس متره سور لان ده ايه منزل 3 متر ايساب كيف ارته؟ ايه داره داره سواله منزل 3 متر ايساب كيف ارته؟ اهه اه اه تقريب اندونه او شبهتة متر اجابة تلك سورده تلك شبهتة د ټول مسروف‌ترین څنګه امده ده چې د ټول دنيا کښېګان سره دي داس په جګړه طرفه باندې فراني پرلري نمدي فراني نه یاد شي د کانال لر نسره بهرېته او د سری بهرې نه وړي درته خلیج ته د خلیج نه کیلوړي او په دې سیمه کې د اسن عسكري حرکتونو د یانو سره د هغ حرکتونو شیدي کدياسر دياسر دي کیندونی جاسر دي هټه کده سره تعویق دي چین سره دي د ټول دې تنگل لري او د څنګه د سمانانو په کده خو حاکیما د سمانانو نه